Лише інколи погляд чорних очей зупиниться на замурзеному личку дитини, на скронях проляжуть зморшки м'якої усмішки. Минають довгі дні, дорога веде в гори, спека спадає, джунглі лишаються внизу, в долинах, громадяться барвисті скелі, між ними скачуть, піняться люті потоки, кидають хмари райдужних бризок у простір. Гепатя нічого не розпитувала. Їй було приємно йти поруч з такою таємничою, доброю істотою. Приймала від нього їжу. Вночі спокійно засинала, знаючи, що буде обережена і захищена. Бачила якісь прозорі, блакитні сни. Але забувала, про що вони. Інколи хотіла почути голос провідника, і він охоче відповідав на запитання дівчини, проте дуже коротко і часто загадково. Як твоє ім'я? Ти такий близький мені, а я не віду, як тебе величати. Сонце в небі найближче всім нам, усміхався провідник. Але ж ти не питаєш його ім'я і не питаєш у птаха наймення, пісні якого тобі довподоби. Ім'я — ланцюг. Я скинув його. Ти гарно сказав. У людей багато кайданів, а на душі найбільше. Скажи, чому в них так багато богів? Чому вони такі жорстокі і злі? Раб шукає господаря, син шукає батька. Людські боги лише луна страху і приниження. Подолай страх, і дух твій знайде істину. А як же карма? Усі важі мудреці схиляються перед її тиранією. Як вийти з її потоку, коли вона всесильна. Як сягнути свободи, коли кожна дія тягне за собою відплату, як голос спороджує луну в горах. Провідник лукаво усміхнувся. Ти сама відповіла на запитання. Карма — луна, а всяка луна затихає. Не підтримуй луну новими криками і настане тиша. Збагнула? Ще оповім тобі притчу. Жила гусінь, зжерла багато листя в саду, а пізніше загорнулася в лялечку і за кілька тижнів вилетіла з порожньої оболонки барвистим метеликом, який почав радіти і бавитись у небі. Зібралися мурашки, щоб судити метелика за з'єдине листя. А він сміявся. У мене навіть Рота нема для їжі. За що мене судити? Твій попередник винен, казали мурашки. Листя їла гусінь. З неї питайте, весело відповів метелик і полетів бавитися з пригарною квіткою. Ось тобі відповідь, прекрасне доню. Карма володіє нами доти, доки ми приймаємо світ її закону. «Вийди з її шкаралупи, стань метеликом!» Я почала розуміти. «Треба звільнитися внутрішньої, і йти понад потоком світу». «Саме так!» — кивнув провідник, і в його задумливих очах промайнув вираз схвалення. «А чому ти мене називаєш прекрасною?» — збентежена запитала дівчина. «Чи для втіхи, чи від жалю?» «Я бачу світло серця». — А не сон тіла, — сказав провідник, — і знаю, що сталося з тобою. — Не питай, звідки, і відкинь тугу. Там, куди ми йдемо, тобі повернуть попередній вигляд. Гіпатія задихнулася від вдячності, щось хотіла сказати, але промовчала. Тамувала сльози, дивилася на громаддя крижаних вершин, прислухалася до шуму водоспадів, Невже людина може витерпіти отакі неймовірні хитання від горя до щастя? І не збожеволіти. Гірські стежки звузилися, почали петляти. Над такими безоднями, що у Елінки запаморочилася голова, провідник із коброю йшов попереду, підтримуючи дівчину за руку. Увечері вони сіли спочити на склястому майданчику під кущами невідомої рослини, від квітів якої плинув ніжний п'янкий запах. «Тобі не холодно?» – тихо запитала гіпатія. Провідник заперечливо похитав волохатою головою,